Solo försökte med full fulltryck i för USA. sätter hon ner i sätter dig! Sverige! Sverige! Han klarar! Han klarar! Han klarar! Tvåhör! Det går Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Sådär, då är det dags för det andra avsnittet av PTFM Sport här i Studentradio 92,8. Det är jag, Antokarin som är här i och Martin har en här också. Ja, i vanlig ordning här. Vi kommer ju vara här varje tisdag, och det känns väl bra att ha gjort PR-programmet avklarat, och nu är det på igång på riktigt, känns som. Ja, det. Ja, vi är verkligen inkörda. Odenkligt. Och Anton, vad ska vi prata om idag som våra lyssnare ska föra? Vi ska prata om ishockey. Sportchefen för PTH Hockey, Jonathan och kommer hit för att prata om hockey inför seriestarten nu på söndag. Sen så ska vi även prata fotboll. De lägre divisionerna ska vi ha lite mer koll på. Hämingsmark som till in princip kan vi säga säkrade nytt kontrakt i fotbollsstriken och det är ju vårt näst högsta lag efter och IF. På här i sidan. Ja, men vi har varit och pratat med ptif tränare också. Efter att laget förlorade här igen i Divonet mot bottenlaget Sleipner. Och framförallt så har vi ett världsrekord för vi ska prata om veckans dolda sport som är Kettlebell. Och den kanske inte du har koll på riktigt där hemma. Ja, vi får se om vår gäst har koll på det. Jag vet att två av våra gäster har stenkoll på det i alla fall. Ja, precis. Jag tror väl att det kanske är en världsrekordhållare som ska hit i studion. Så kan det vara. Och det vill man ju inte missa. Nej, det vill man absolut inte. Uh, ja, det är lika bra som förra gången ungefär. Du får hänga med mig och Martin uh, en timme framåt. Första låten i dagens FN Sport heter Final Song och den sjungs av Mö. Martin. Ja, och nu börjar ju äntligen hockeysäsongen dra igång på allvar och nu till helgen så har ju PT Hockey premiärmatch i Division 1. Förra säsongen var man ju oerhört nära att slå ut Södertälje i playoffkval till kvalserien till Hockey Och vad har vi inte med oss då om inte PT Hockeys sportchef Jonathan Glader och vi säger välkommen till FM Sport. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här. Kul att du är här. Och då måste man ju börja med att fråga hur din känsla är inför söndag. Ja men bra! Vi har drivit en, en bra och tuff försäsongsträning. En är från någonstans början på april med ett par veckors uppehåll i över sommaren. Så att vi känns väl förberedda. Och mogna att ta an den här utmaningen. Mm. Hur blir en försäsongsträning så att man blir väl förberedd för ett hockeylag? Vad är det som är ingredienserna i den här skålen? Ja, precis. Jag hörde att ni skulle ha lite kettlebell utövande så småningom. Och det är väl ett inslag som vi kör. Vi kör tillsammans med Stefan Thomson ute i bergscykeln på hans gym Star. Och Stefan är ju jätterutinerad och mycket, mycket kunnig. Han tränar även Skellefteå Rikos juniorer och A-lag och är en stor faktor till att, till att Skellefteå Rikos klarar sig så bra. Så att vi kör mycket varierat, mycket crossfit och då bland annat med kettlebells. Mm. Och för en allmän människa, hur många pass blir det för en division spelare i PTA Hockey? Mm, vi kör fem stycken pass Tillsammans i laget och så har vi då ett individuellt pass på elgen. Då. Mm. Hur ofta är du med på de passerna? Och tränar menar du? Eller som <laughs> <laughs> Inte så ofta tränar. Försöker att vara där någon gång i veckan i alla fall. Med piska i hand. Ja men ja. ibland. Ja precis. Mm. Uh, ni har kört uh, några träningsmatcher nu inför säsongstarten. Hur, uh, vad kan du säga om de träningsmatcherna? Är du, är du nöjd? Vi tittar ju inte jättemycket på resultat under försäsongen och det kanske är tur. Vi har förlorat mot Kiruna och vi har förlorat mot Asplöven och Escolairon och vunnit mot Uleborg och vi har vunnit mot Escolairon också då. Rent prestationsmässigt, vilket är viktigt att titta på under försäsongen. tycker jag väl att vi har gått lite upp och ner som man brukar under försäsongen. Vi äh, sätter vårt spel allt mer och mer och känns äh, förberedda till slut nu inför äh, söndag och Kalix mm. Men jag har ändå förlorat de två senaste matcherna. Hur liksom kan du säga att spelet har satt sig då? Ja, men vi tittar på detaljer äh, i försvarsspelet. Om vi tittar på detaljer i äh, forecheck och i backcheck och i äh, powerplay-boxplay så har vi blivit bättre. Äh, och äh, jag förstår vad du menar att vi, att vi förlorar men, men sett till de detaljerna Och till att vi har Tror jag tränat bättre och hållare Än vad de andra lagen har gjort Så ska vi vara beredda när pucken släpps på söndag mm. Det är De lag ni förlorat mot Lejon och Kiruna Det var två lag som var bakom er I serien för säsongen Du blir liksom inte orolig av att ni förlorar Mot dem ändå Nej, det blir jag inte. Kiruna har visserligen tappat någon av sina toppspelare men kommer ju vara ett topplag i år och har varit ett topplag i flera år. Så jag är inte ett uge orolig. På tal om tappade toppspelare, ni har också tappat några togivande spelare från förra säsongen som nästan alla lag gör. Exempelvis är Thomas ju Thomas Wallgren som är utlånad och sen David Lindqvist som har gått till Björklöven. Hur känner ni själva att ni har kunnat ersätta dem liksom? Vi är ju lite vana vid det här. Vi är faktiskt en klubb i hockeyetan som producerar fler spelare till allsenskan. Och David som du nämnde, Simon Åkerström och Emil Wikström gick till allsenskan under eller efter säsongen. Som tur är har vi en tradition av att hantera det här. och Vi tycker väl att vi går framåt, vi har gjort bra Nyförvärv också ska sägas Vi har plockat Viktor Sandberg och Marcus Hansson Från Karlix och Asplöven. Sebastian Harrell återvänder också från Asplöven Så vi tycker att vi har Fått in bra spelare Samtidigt som det är ohyggligt roligt Att spelare som Carl Becker som Erik Wikgren som är pite spelar från början och pite killa går fram och så pass mycket och har tagit en lite större roll i år än vad de hade förra året. Så att jag tror att vi, att vi är kanske lite jämnare som lag. Vi hade de här topparna som du nämner men jag tror att vi är ett bättre kollektiv kanske och, och kan, kan utmana kanske på 2,5-3 kedjor istället för på 2 kedjor som vi kunde förra säsongen. Uh, det är sagt på förväg att Thomas Wallgren Skulle vara utlånad en månad Ungefär kommer det bli så det här med att han är utlånad det är faktiskt, jag läste också på den hemsidan att Thomas Wallgren har varit byttklubb så att han, är… han tillhör inte oss överhuvudtaget utan han gjorde två jättebra säsonger med oss och valde att flytta med sin sambo ner till trakten och kommer förhoppningsvis fortsätta spela hockey där nere. Så då lämnar vi konkreta besked här i PTF Sport, han är inte utlånad han är blåttbytt Exklusivt exakt Ja, men du pratar om att ni hade ett jämnare laget kollektiv, ni är ändå i playoff mot Södertälje där detaljer. Hur ser då målsättningen ut för i år? Är det liksom att komma förbi det där playoffet också? Då? Det vi vet är att i Norra kommer att bli betydligt tuffare i år än vad den har varit någonsin sig Vi har Sundsvalaisplöven som trillar ner från Allsvenskan. Och jag tycker att lag som Övik Vännes. Ja, både Kiruna karligt så är fortfarande starka. Det kommer finnas fler som, eh, som utmanar de här återvärda allettanplatserna. För det är ju så att vi spelar i, i hockeyjättan och det är fyra stycken serier nu på hösten. Och efter jul så går vi ihop och spelar två stycken allettansserier. Så kampen om de här allettanplatserna kommer att bli stenhård i år. Eh, med lagen som jag nämnde Östersund givetvis som är som är, som är som är ett riktigt, riktigt bra lag. Så eh, vi nöjer oss just nu med att säga att vi ska till Allettan punkt slut och, eh, och det ger oss möjligheten att verkligen fokusera på varje match eh, för vi vet att, att varje match kommer att bli så ohyggligt viktig i, i höst och det är ju mycket inspirerande och utvecklande för de spelarna vi har att, att behöva vara på topp varenda match och eh, behöva tävla på, på toppen av sin nivå varenda kväll liksom. Det var uppdaktsträff idag för Dijon 1-serierna och där pratade man om att de stora favoriterna i årets serie det är Asperö, och Sundsvall. Men man nämnde Piteå som tre. Hur, hur ser du på det? Jag håller med om att Asplöven och Sundsvall är klara favoriter. Jag tycker att Östersund fortfarande, de vann sen i fjol, har visserligen tappat lite spelare. Fått in jättebra karaktärer till sitt lag. Östersund kommer att bli livsfarliga och Kiruna kommer att vara farliga. Kalix, Örvik, många bra lag. Men det är såklart att det är roligt att vi ändå har tippat det så pass högt. Inte minst med tanke på de spelartappen som du nämnde tidigare. Um, så att, ja, men, um, Sundsvall, Asplöven, klara favoriter Jag säger väl att Östersund tillsammans måste och ett par lag till kommer att uh, få det hett om öronen för att ta de här platserna till, uh, till allättarna Nycklarna i årets säsong, vad tror du att de kommer vara? Du nämnde kollektivet som ett givetvis det är ju laget som ska göra det Finns det några mer nycklar som du har på nyckelknippande? Givetvis har vi nyckelspelare på, på alla positioner. Magnus Isaksson, vår lagkapten, kommer att bli ännu viktigare i år, eftersom han är den enda åttitalisten kvar i laget. Han har spelat är hockey har spelat hockey i Allsvenskan och, och är jätteviktig för oss morgondagens med Joel vänström som slog igenom lite grann i fjol kommer givetvis bli bli viktig. Han har Albin Isaksson bakom sig som förlåt Albin Ström, bakom sig som, som gör en jätteintressant försäsong så det ska bli kul att följa det morgondagens Um, och, och det är givetvis viktigt. Um, så ett antal nyckelspelare offensivt, en viktig målvakt. Och att vi faktiskt kan utveckla de spelarna vi har till att liksom, ta, ta nästa kliv både på backsidan och på A-sidan, komma nycklarna. Skulle du säga att Magnus Isaksson är som är viktigaste spelare? Ja, helt klart. Mm. Ja, så kan jag låta. Ni klara besked. Ett, en liten avslutande fråga. Vad skulle vi tippa PT och Hockey? Vad tippar du PT och Hockey i år? Jag tippar att vi klarar av att bli topp 5 och ta oss till anlätten, Men vi vet att det kommer att bli tufft att ta oss dit. Mm. Ja, men då tackar vi väldigt mycket för att du kom hit. Och Vi ska säga också att PTFM kommer sända era matcher på PTFM Studentradio Radio vinter. Just det, första matchen på söndag klockan 5 mot Kalix. Mm. Det, mm. det är det. Har ni här i Studentradion. Eh, vad ska vi prata om sen Martin? Vidare efter det här kommer ju lite fotboll, Hemingsmark, och vi ska höra hur det lät när man i princip klarade kontraktet för att fortsätta spela i Division 3-fotboll nästa år. Super 8 med Little Ginder och eh, ja. Nu är det ju helt enkelt dags att prata lite fotboll, Anton. Ja, vi ska prata om... Hör du mitt ja där? <laughs> Ja! Vi ska prata om Hemmingsmark som är Piteos. Det kan man väl säga att de är näst bästa här i fotbollslag. Ja, de måste väl rankas som det och inte annat. De spelar division 3. Under höstsäsongen så har de tappat mycket i tabellen och inför helgens match låg de farligt nära det sträcket men i och med att de vann här match mot Heden så har de i princip säkrat ett nytt kontrakt. Så. Äh, Martin, du var där och pratade med en väldigt lättad Tom Nilsson efter vinstmatchen. Hur är känslan direkt efter matchen? Han är bra. Han är positiv. Vi är nöjda. Ni kommer ju från en ganska nedåtgående trend inför matchen, och idag så vinner ni. Vad är skillnaden på dagens match? Ja, här är väl många, men framförallt har vi väl fått lite med oss den här gången. Vi tyckte förra matchen mot Kajs var riktigt bra med 3-0 i Arsene. och idag så, så gör vi mål och släppt in morgon. Det här är väl den stora skillnaden egentligen. Jag tycker att två, två senaste matcherna har varit bra, de är vi nöjda med. Och idag är det jävligt, tror om du får beskriva matchbilden, egen syn, hur skulle den se ut? Jag egentligen tycker jag att vi har grepp mer eller mindre hela matchen. Tycker. Jag. Vi, vi får dem dit vi vill och vi är på rätt sida. och Vi, vi skapar ganska mycket lägen. Inte så att det var så lägen, men det eh, funkar som vi ville. Framförallt så skapar de ingenting. Förrän det finns nu i slutet som det alltid blir. Och hur, hur trygg man har varit och hur lite de har skapat. Så. Nej, nej. Nej, jättebra. Framförallt bra matchdefensivt har vi efter senaste tidens insläpp. Är det senaste tidens defensiv som har spökat eh, angående de förluster som har varit senaste tiden? Han hjälper till förstås. Släpp man in det och får vi mål och sånt det är svårt att vinna matcher. Sen har vi ju inte gjort mål heller. Men... Och mött bra lag. Så har det varit många faktorer. Så. Det har ju varit en väldigt jämn serie i trean i år och där det har varit lite... Efter några förluster som ni hade nu så var ni neråt nedåt i tabellen. Mm. Nu, om man tittar på tabellen så ser det helt plötsligt väldigt bra ut efter en trepoängare. Hur är känslan inom gruppen? Är det klart nu? Ja, här får vi väl höra där inne vad de säger, men här känns väl ganska klart. Vi har väl sju poäng nu på Heden som ligger på kval och tre matcher kvar. Så de, de måste gå inte att vi ska torska tre. Så att här är ju aldrig klart, men det känns ganska klart. Det var riktigt skönt seger idag. Ja, riktigt skönt tyckte Tom Nilsson att det var där efter en viktig sexpoängsmatch som man faktiskt kan kalla det mot Heden en match som man avgjorde med 2-0 blev ju matchen och slutresultatet och två mål i vardera ett mål i vardera halvlek och vardera mål kom också i slutminuterna får man säga var en otroligt viktig match för Piteos fotboll också för det är bra att ha ett lag i trean. Men nu nog om division 3, men vi ska fortfarande prata lite mer fotboll eller hur Anton? Ja, för Piteos herrar spelade borta match mot Sleipner och där det blev förlust med 0-3 och detta var något oväntat då man matcher innan hade besegrat forward med hela 5-0. Robin Hedqvist var och träffade Piteos tränare Johan Norberg efter matchen jag inte så liten plump eh, nej men det är svårt att analysera det är en kollektiv kollaps i helt fel läge kan man säga och det, det är som du säger vi har haft en jättebra känsla både match och, och träning här i, i början och eh, ska jag till Norrköping vi ser in en lång resa och så där. och vi visste på förhand att det skulle bli en tuff match de är hemma starka men, men vi hade liksom Bra prestationer, bra träningsvecka Bra förberedelser, allting var liksom tip och vi ska ut och göra en jäkligt bra match Och så blir det precis tvärtom Så det var en tuff käffsmäll just då men, men idag vi analyserar matchen Och vi, vi kommer alltid tillbaka starkare efter, efter nedlag Så vi, vi blickar framåt mm. eh, kom, vad, vad är det som gör att man vinner med 5-0 i den här matchen Och sen åker då och... Förlora med 3-0 sen Bara ja. innan loppet om några dagar Ja det är en jättebra fråga Men det är ju det är en sån gammal att mål För andra ändra matchbilder eh, Sen hemma borta plan Har säkert också betydelse Vi vet att vi, vi är jättestarka hemma På, på alla här i PT. Och, och sånt bygger Självförtroende Borta har vi haft lite sämre statistik eh, Så att vi, vi får slita lite hårdare på borta plan Sen tillfälligheter de gör första målet och, och spelar väldigt bra. släppt ett bra lagom än de för närvarande ligger sist i division 19 Just det. Eh, sen IFK Luleå tog ju tre poäng och också satte lite press på lagen där nere. Hur, ja, vad tycker du om det? Ja, givetvis så, så är det ju tufft. Och även, även Team TG tog, tog poäng hemma mot, mot Ford. Men, men det som jag har sagt till... till av alla tidningar och alla som Pratar tabell att vi, vi har ett mål vi, vi ska ta 15 poäng till, vi ska ta 5 seger till och, och komma upp i 30 poäng innan, innan säsongen är slut Och det spelar ingen roll om, om vi Förlorar nästa match också Målet är densamma och jag är helt övertygad Att vi kommer nå dit men det krävs ju det krävs vi var så lund på, på söndag hemma eh, Som för närvarande leder Serien Jag ber på en match minnespelare men i toppen så att det är jättetuff match men jag är helt övertygad om att har vi en bra dag och gör det vi, det vi ska göra och det vi pratar om så, så kan vi slå Vasslund, inga problem så där säger jag alltså Piteås tränare Johan Orberg och han blev intervjuad av Robin Hedqvist Martin, ska du nämna några ord om hur dåliga Piteå är på bortaplan? Ja, det är ju väldigt märkligt för framförallt tycker jag att man kan gå från en hemmaplans seger med 5-0 till att helt funkumligt som man säger en rejäl plump eh, borta mot eh, Jumbo släpner eh, Sleipner med 3-0. Och eh, ja, det, är, det är märkligt att eh, det kan skilja så mycket på hemmaplan och borta plan. Mm. Eh, vad, vad kan det bero på? Alltså är det så stor skillnad? Alltså känner de att. Det kanske är kanske ett superbra publik i Piteå. Alltså, absolut. Visst kan det vara det att det, man känner sig väldigt stark på hemmaplan. Och han säger ju själv, Johan, att de bygger självförtroende hemma på Elf Arena. Men då undrar jag lite grann, hur bra blir det självförtroendet när man bygger upp det på hemmaplan? Och sen så åker man på en borta match och så raseras det igen för att eh, han säger ju också att Sleipner är ett bra lag, ja, absolut alla lag är väl bra i ettan men det är fortfarande jumbo man möter det är ju inte Vasalund som är nästa helg och då är det ju en helt annan grej mm. Vasalund är alltså ettan och då möter de dem på hemmaplan här på LF eh, på söndag Ja, det gör de. Och det är en, det är en viktig match. Alltså, nu går vi in i tredje delen, den sista delen i säsongen. Och då är ju varje match otroligt viktig. Och de har ju sitt poängmål som Johan Orberg nämner här också. Som de jobbar efter att de inte känner någon slags direkt, vad ska man säga, press eller stress utöver. Men när man missar poäng så måste ju den där stressen någonstans börja finnas i huvudet. Och jag undrar om man är så trygg som man utför utåt. Ja, jättetrygg kan de omöjligt vara för de ligger de ligger sist i tabellen. Och framförallt nu när Luleå vann här matchen också mot Umeå som är viktigt och då blir det ju ett större glapp emellan det Ja, yeah, de, de kom på lite säkrare match i Luleå och visst var du där och såg den matchen. Jag var ju där och såg den matchen mot Umeå och det var väl inte ett superbra Luleå men man lyckas på något fint sätt vända det där till från underläge 1-0 till 2-1 och det är ju faktiskt lite tråkigt för Norrbotten och givetvis tråkigt för Piteå att också man krigar med ett annat Norrbottenslag om att hålla kvar men nu ser ju Luleå ut att gå lite. Det blir ju viktiga matcher här på slutet och nu gick de på säkrare mark. Mm. Eh, imorgon möts Piteå och Luleå men det är inte en seriematch utan det är DM final som spelas här på LF och priset då är eh, utmärkelsen Norrbottens bästa lag och man får kvala till Svenska Kuppen. Och sen så är det ju väldigt prestige mellan de här två lagen. Det är ju inte bara det att det är lite vem som ska hålla sig kvar av dem utan det finns ju en prestige i ett Norrbottens derby givetvis. Och den här matchen, den sänder ju vi. Ja, den kan du höra live här i PTFM studentradio. Sändningen börjar 18.50. Och den ska tänkas hålla på tills matchen är slut helt enkelt. Matchstarten är ju 19.00. Ja, precis. Är det var i Och nu, härnäst, efter att vi har spelat lite musik så kommer vi bjuda in en världsrekordshållare. Och sen så ska vi lära oss mer om Kettebelt. Mm. Det vill du Anton Det är inte ofta vi har världsrekordhållare I PTFM Radio. Jens Lekman Sjunger Opposite of Hallelujah I PTFM Radio 92,8 Och nu händer det grej i studion Martin Nu är det äh, verkligen stort här Jag känner mig lite nervös Jag har aldrig stått med oh. Ja det är Kettebel vi ska prata om Och äh, Kettebels SM gick ju i helgen Och det var i grenen Long Cycle som avgjordes på lördagen här i Piteå i Norrmalmias sporthall. Det kanske var ett arrangemang som inte alla hade 100% koll på innan helgen. Men jag tror att väldigt många fler hade koll på det efteråt. Och det är mycket på grund av att det slogs ett världsrekord. Men vi har fått hit båda två huvudpersonerna från helgen. Arrangörsklubbens grundare Fredrik Berlund och världsrekordsättaren Carola Karlsson. Så välkomna båda två får lov att säga. Tack så mycket. Tack så du ha. Och eh, vi tar och början i rätt ände För vi har nog en hel del lyssnare Som eh, faktiskt undrar Vad är kettlebell för någonting? Så, ja, vem av er vill ta den tuffa frågan? <laughs> <laughs> ja Jag kan börja förklara lite grann Vad det är Det finns ju Det vi gör är ju tävlings kettlebell sport då. Vi, vi kör egentligen En ganska gammal eh, Sport från Ryssland 200 år gammal ungefär Och som nu börjar sprida sig. rätt stor i Norge, Finland och i Sverige, ganska växande också och där finns det lite olika man kan tävla i jerk som är bara en stöt och snatch som är lite ryck kan man säga, och så våran gren då, som vi kör mest på, det är long cycle en frivändning och stöt och vad är det som gör, long SM var ju det som gick här i helgen mm. Vad är det som gör att man inte tävlar I alla tre samtidigt? Är det något speciellt upplägg? Eller Är det bara att man har delat upp det helt enkelt? Ja, nästa år tror jag faktiskt Det ska vara på samma tillfälle Då kör man, då kallas det Biathlon SM och så Longcycle SM då. Men det är rätt svårt Att kombinera Tre eller två olika grenar också. Man brukar som satsa på en av dem det är svårt att bli jättebra på allting så man får som fokusera på en sport en gren av Och den grenen som kom upp till Pitio var ju long cycle och hur kom du sig att det kom till Pitio? Ja, det var väl jag som tog på mig det där på den förra banketten tror jag på SM som sa att jag att vi skulle ordna det Så det var väl det var väl därför då Och så gillar jag long cycle också Så att det, det var därför det blev just long cycle Jag måste fråga nu Alltså du bara ställer dig upp på Och sa vi tar det ja. Och alla andra bara ja Det var lite oklart på banketten så här, det, Nej men vad fan så. Ja undrar vad jag lovar egentligen jag, Men så vart det väl. Mm. Och tur var väl det ändå? Mm. Mm. Ja eh, Ja men Berätta om dessa, alltså vad, vad, de här olika klasserna, hur, hur är det fördelat? Mm, vilket ju klasser. Ja, ni två tävlar ju inte i samma klass utan ni var uppdelade i olika grupper när det var själva mm. vad, Är det i olika viktklasser eller vad är det för olika klasser man tävlar i? Ja, precis. Och, först och främst så dam och herr och så Där har du ju egentligen fyra olika viktklasser då i killarna så har vi minus 73, minus 78, minus 85 och plus 85. Eh, och damer, eh, minus 50, då får du hjälp hjälpa dem. 58, minus 63, mm. minus 68 och plus 68. Och då står det minus, då är det under man ska vara och plus mm. är ovanför. Precis. Då har jag alla stenkoll på var de mm. själva ligger också? Mm. Mm. Uh, det var ju en elitklass Och det är den du tävlar i Fredrik uh, Är det den enda elitklassen som finns? Alltså, och vad innebär elitklass? Mm. Ja, man, man kan ju egentligen tävla Om alltså, man eh, Kloten är värda olika poäng då. Man säger 32 som är den tyngsta Dubbla 32 De, de är värd ett visst poäng då. Och så eh, 24 Till exempel 20 är värde en poäng 24 är värda 1,5 Och eh, 32 är 3,2 poäng så att det ska ju främja att man lyfter tungt men samtidigt ska du kunna vinna på jättemånga på 24 till exempel. Så att men det blir väl ungefär kanske. Eh, ja, fyra fem stycken i Sverige som lyfter om man säger på proffsnivå i Sverige internationellt i Sverige ungefär. Mm. Kör man alltid med två klot alltså ett i varje. Man, man kan göra med ett klot också Damerna fick enbart köra med ett i, i Bara för något år sedan har de, I år egentligen har de Kommit på att tjejer också Kan lyfta dubbla klot och du, Carola, du körde ju med två klot. Du mm. hade kommit på det innan kanske, innan de andra kom på det också. Men du gjorde ett litet annorlunda val. Du körde med 12 kilos klot. Det var inte helt självklart att du skulle göra det, eller hur? Nej, precis. Egentligen brukar jag tävla med 16, dubbla 16. Men jag hade sett ut världsrekordet och tänkt att det där kan jag ta. Vilket innebär att man måste göra mycket mer reps, såklart. Högre tempo när man har lägre klot. Men så det, ja, det låg på 100 och tänkte att 110 var väl egentligen mitt mål. Men 107 blev det då, får jag vara nöjd med. Och det var, hur länge sedan var det du liksom tittade ut det här och bestämde dig för att det där världsrekordet det går ju faktiskt att slå? Jag tror att det var ja, det var nog i början av året som, som jag såg det. Men bestämde mig väl egentligen för vad kan det vara? Fem, fyra, fem månader sedan, tror jag. Jag pratade med min coach, Fredrik. Kollade, där det okej? Okay? <laughs> mm, så att det var då jag bestämde. Och då var det var ju upplägget, träningsupplägget, var lite annorlunda. Och mm. du hade det här målet i sikte. Slå rekordet, 110 säger det var ditt mål. Så det kanske blir ett försök till då. Mm. Jag hade ja, ja. Ja. lite ögonen där <laughs> eh, Och hur Du säger att Fredrik hjälpte dig att lägga upp Träningsuppläggen, vad är, vad är det för någonting Hur tränar man för att slå ett värt i kettlebell? Vi har ju fått personliga Träningspass eh, Alla som tävlar eh, Av Fredrik, beroende på vad vi behöver träna på um, Och just för det här Då är det ju mycket Mycket flås, mycket tempo Egentligen mm, Skulle jag väl säga, för min mm. del Ja, mjölksyra, tårighet och kunna mm. jobba länge i högt tempo. Det är väl egentligen det i bra kondition. Mm. Inte lika mycket styrka då som det krävs för de högre klasserna. Då. Mm. Ja, och som sagt, hur, du slog världsrekordet. Du såg rätt utpumpad ut direkt <laughs> efteråt. Hur, hur firar man ett världsrekord när man väl har slagit det? Det firar man med sina träningsvänner på kvällen med en bankett. Man går inte och lyfter fyra klo till. Nej. Nej, Nej, man lägger sig ner och andas lite först. <laughs> och vi ska prata lite mer om banketten och kanske framförallt arrangemanget. Hur, hur det är det att driva det och vad som krävs för en så pass ny sport och en så osynlig sport som det faktiskt har varit fram tills nu. Men det kommer vi tillbaka till. Vi är inte längre där, sjunger Kent. Några som är här, det är vi. Jag och Anton Carin, Martin Harlin, Almroth sänder PTFMs FM Sport och kanske för första gången någonsin i PTFM:s historia pratar vi om kettlebell. Och kanske för första gången någonsin så har vi hållare i studio. Mm, Gästerna som står framför oss, Karola Karlsson och Fredrik Berglund. Vi har pratat lite Kettlebell innan, framförallt om hur ditt ja, rekord togs och sådär. Vi har ju också Kettlebell som veckans Doldis-sport. Och innan vi går riktigt över till hur man tränar och sådär, så själva arrangemanget höll ju True Grit Eran klubb, hand om. Och hur var det då? Gick det, gick det bra? Klubben måste ju göra mycket stora delar av jobbet, men hur funkade det att arrangera ett sånt här? Ja, det, det funkar bra och det är ju tack vare alla som ställde upp som Karola och hennes man och, och allas föräldrar och, och alla tävling, tävlingsfolk jag har jobbat i när jag tog på mig det så visste jag nog inte hur mycket det krävdes. Så, jag har ju varit, på banketten eh, där, ja, precis. Då var man positiv. Eh, så då, nej, men då, det har väl varit i stort sett ett, i alla fall ett års jobb för mm. åtta, tio pers. Kanske inte så många timmar, men här är ju alltid någonting och mycket att tänka på. Sen visste vi ju inte heller när vi stod där Om vi har glömt någonting Helt plötsligt står vi där och har glömt bort något jätteviktigt Men det flöt på Och Jag har varit jättelyckat, säger de De som var här Hur var det att tävla och arrangera Samtidigt? Ja, det var ju Det var ju inte optimalt För mig, men och inte för Maria Heller, och, eller alla Vi var ju grymt stressade Allihop, men men så här i efterhand, om man kollar på resultaten, så gick det ju jättebra. Då. Ja, för resultatmässigt gick det väldigt bra för Trubrich-klubben. För skillnad från förra året tog ni fem medaljer och i år tog ni så många sån. Ja, i, i åtta tog vi år. Och jag, jag lyckades ju ta guld och, och här var ju skönt. Och så har vi silver och brons och guld Och guld Mm. Uh, hur, hur gick det till då ni, då ni startade den här klubben? Jag hörde igen att det, det startade i ett garage. Ja precis. Ja. Jo, det, var ju, det var ju jag då igen och som drog igång det där då. Jag, jag, jag tränade mycket när man var ung och så då fick man ju barn och då försvann jag alltid och så skulle vi starta upp igen då. eller jag, jag ville börja träna igen då, så då. Då, heter det... så då tvingade jag några kompisar att skriva på ett kontrakt och träna med mig i sex, sex månader. Ja, så gick det ändå bra. Det var roligt, tror jag de tyckte också. Det var inte lika spontant där, då skulle det vara kontrakt. Ja, precis. Ja, det var det hårt. Ja, då, då fixade du även ett tjej-garage gym. Så att vi var ett gäng tjejer som körde. För du körde igång samtidigt då? Ja, i samma veva Mm. Så Fredella upp en plan där, och så var vi ett gäng tjejer. Ett gäng mammor, egentligen, som körde i garage. Mm. För att det var väldigt effektiv träning. Och det här var ungefär mm. fyra år sedan, tre, fyra år sen någonting. Mm, fyra. fyra månader var. Månader var. Mm. Mm. Och hur ser det ut idag då? från fyra år sedan då ni båda började. Mm. Och du vinner guld i SM och du tar världsrekord. Då antar jag att ni inte är kvar i garaget idag. Nej, precis. Vi, vi, vi expanderar och flyttar. Vi har bytt lite lokaler och varit i bud och huset i stan då, och så sen nu då sen två, tre år eller två, två. kanske. Mm. Och vi är vidare i källan på Jobbahuset, huset. Eh, mitt i stan. Då centrala sparbanken här Där är vi nu mm. Mm. Hur ser intresset ut? Hur många, ni, hur många är ni i klubben? Vi är väl cirka om man säger, kanske 40 stycken som medlemmar och så är vi kring 9-10 tävlingstränande då, som mm. kör Vi kör ju både vanliga som gympass och grupppass och så tävlingsträning på det då, utöver det och för de som sitter och lyssnar, eller går och lyssnar, vad de gör när de hör det här. Och blir lite sugna, men undrar, det är inte lika rätt som att kanske sätta igång med fotboll. Då kanske man undrar lite mer. Vad, hur mycket är det en dyr sport att hålla på med, Katteberg, om man är sugen på att börja? Nej, det tycker jag att vi, vi, det enda vi tar är ju medel som gift. man behöver ju bara komma med djumpadoyer och shorts och t shirt Sen håller vi ju med alla klot och allting. All utrustning är ju. Är ju gratis så att säga, För alla användning. Ja, och vi ska ju faktiskt göra ett gratis test här också. För Anton Koren har ju anmält sig som frivillig att <laughs> göra ett sånt här långcykellyft. Mm. Så är det någon av er som skulle vilja hjälpa Anton här så ska vi helt enkelt. Försöka få i ordning det här. Mm. Är du taggad Anton? Jag var ju den enda som hade normala höstböjare tydligen. ska Vi går hit bort. Då får du kommentera Martin. Ja det här är ju ett klot som jag ser framför mig. Det är två stycken. Ska du köra med två verkligen Anton? Ja ska jag verkligen köra med två. Okej okay, du tar det en jag tar det Och då går det till så att man har klotet mellan benen. Man lyfter upp det. Med handflatan så att det står ungefär i brösthöjd i vertikal riktning med klotet. Mm. Och sen så ska man trycka upp med benen Anton, nu står väldigt rakt. Mm. Jag ska inte bara köra armen rakt upp. Nej, precis. Du ska böja benen lite. Mm. Så det blir lite som en skivstång då? Mm. en stöt. En stöt. Uppåt. Hur mycket tycker du att jag ska böja på benen? Mm. Inte sådär, mm. nej. Böj, inte. Bara, böj bara lite grann så här. Fredrik, är det, är det en bra teknik? Nu tänker jag inte på Carola för den andra ja, är nej, väldigt precis. bra. Men. Ja, vi kan prova på riktigt då. Ja, det där är ju... Det är, är... riktigt med balans, va? Så att det inte håller ja, på. Ja, det såg lite lätt ut för dig. Ja, jag tycker Anton gör det bra ifrån sig. Jag tycker vi gärna en liten applåd ja. i alla fall. Jag Ja, och vi får helt enkelt ta och tacka för en gratis lektion till Anton och för att ni ville komma hit och visa vad kettlebell går för helt enkelt. Så ja. tack så jättemycket och ja, hoppas att det går bra framöver också. Mm. Ja, tack så mycket. Tack så Har du mycket. lovat att hålla SM nästa år också? Nej. <laughs> Nej, nu är det ett tag till det. Så nu måste vi få återhämta oss och bara njuta av det här ett tag. Så vi ser inga större utsvävningar nu. <laughs> Nej, vi åker ju till Italien i oktober på VM. Ja. Vi nämner. ja. Då säger vi lycka till Italien och mm. tack så mycket. Mm. Tack tack, själv. Tack. Lamps and Flowers, där är ett PT-band Sjunger Hideaway I PTFM-studentrad 92.8 PTFM-sport, är jag och Martin som händer. Ja och det här är Martin som pratar och nu ska vi gå över till handbollen lite snabbt i Norrbotten. Den har ju blivit uppmärksammad ordentligt i och med att Boden tog ett historiskt kliv uppåt till högsta serien och som första norrbottniska lag. Men då undrar man ju hur ser det ut för handbollen i Piteå? Det tog vi och kollade läget med genom att vi ringde upp Riyad Hodcik, nytränare i Strömnes GIF och där andas det också optimism och man satsar faktiskt till och med på serieseger. Satsningen är ju att vinna serier, men ingen serie är lätt att vinna Oavsett om det ja men, spelar roll Det är division 5, fem, det är ju två Det är alltid svårt att vinna serier Hur ser det ut då inför säsongen? Hur är känslan i truppen och sådär? Det är väldigt positivt Jag är ny som tränare Och det blir alltid som att flickorna är intresserade Och fokuserade och Just nu är det väldigt bra känsla Och det är bra Bra fart på träningen och eh, som sagt, du säger att ni satsar på att vinna serien. Är det någon eh, som ni har gjort annorlunda i träningen inför säsongen i så fall? Ja, men jag är ju ni så. Jag vet inte, jag försöker träna på mitt sätt. Att, att man har väldigt lite care, väldigt, väldigt mycket spring, speciellt gjort på, på för säsongen. Och eh, att man har väldigt mycket boll. Få träningar om man säger så. Så det, det är inte något utan jag tror att deltar man i en serie då ska man ha målet att vinna sen när man kommer två eller tre då är det bra men sätter man målet att bli trea så är det lätt att bli sist. Säger alltså Richard Hodczyk, ny tränare för Strömnäs GIF som spelar i damernas division 2. och de satsar ju på att vinna. Och det här är ju lite annorlunda i år för serien har tappat så många lag så att man möter varandra Två gånger, inte längre möter man varandra två gånger, utan man möter varandra tre gånger istället. Så man kan få två hemma matcher om man har tur mot ett lag och två bortamatcher matcher om man har otur. Ja, och detta beror ju på att det är för få lag som spelar i serien, så liksom ett extra möte för varje lag krävs för att hålla serien igång. Ja, och det här Strömnäs har ju seriestart den nionde i tionde, medan serie och lokalkonkurrenten Lilpite, som vi också ska kontakta här framöver, de har premiär den sjätte. I tionde. Och det här är de sista sekunderna av PTFMs sport för den här gången. Med i studion heter jag Martin Halenanbroth och... och jag heter Anton Kren. Och vi vill säga till alla som lyssnar idag: lyssna imorgon om ni vill höra på din final mellan Peter och Lule. Sen inbörjar 18:50 i 18 PTFM.